і прив'язав до нього електропровід. Розмотуючи протяг той дріт, між вільхами, попід машиною, до вирви, і пішов назад, маскуючи травою листям. Став на коліна і поставив кожну гранат на бойовий взвод. По тому, що обережніше, відігнув у лимонки вусики, прикрив усю міну листям, і по дорозі, аби ніде не зачепити ногою провід, побіг назад у свій око. Тепер хай ідуть. Згадалася нараз бабуся Катря, худенька, сива, жвава, снує подвір'ям, усе довкола пестяче руками, серцем, поглядом, і все до неї тягнеться, мов зелої світ до сонця, шукає в неї захисту від спеки, томи, голоду, благословляє її ласкаві брунатні пальці, що легким тихим доторком гальмують біль, вливають силу в тіло. В обісті все переплуталося, переплилося у щось єдине ціле курчата, внуки, гуси, корова, невістка, тополя, груша, кущі бузку і шорстки, жорновий камінь біля порога. І в цьому царстві вічного, в цій маленькій краплі людського моря, Володарює, точніше, всім догоджає і все леліє бабуся Катря. А потім мама, Іван Мізинчик у неї, останній її стражданнє вим'я життя, і через те він завжди на вістрі її уваги. Він певен, де б не блукав, що б не робив, над ним завжди і всюди витає її душа. Її ласкаве, буває суворе, Недремне око стежить за кожним порухом його душі та тіла. Її чарівні руки одводять від нього кулі, благословляють на все прекрасне, чесне, й остерігають від злого і ницого. Від шляху долину гул моторів він наростав, накочувався, мов щось шалене і дике. Іван оглянувся усім їством жадаючи собі подмоги, але за ним була лише галявина. Живі від вітру вільхи і дорога недруг, яка заставила його самого. Він не хотів, щоб повернулася сюди Марія, але жагуче прагнув, молив завжди присільну до нього долю, аби прийшли сержант, звінець і старшина Морозові їхня рота, та ще, коли б хоч зо два танки, немов виконуючи його бажання, і біля верб бій розгорівся знову, став наближатися, але повільно, трудно, не так, як гулоть шляху, що потрясав уже весь слух. У колоні немало танків, автомашини б шли тихіше. Якщо ця сила вийде на вільний простір між селом і річкою, для батальйону що ніж обіцять, Іван був певен, що верби бере назад його частина, яка здала їх ворогові. І через це вважав себе не мов би її заставою чи авангардом, що перший приймав на себе удар противника. Попід машиною, як в амбразуру, йому виднілися вузька дорога й дерево, біля якого чекали своєї миті його гранати, і метрів тридцять далі в глиб тунелю утвореного з грубезних вільг. Дим не порідшав, а ще ставав густішим, і ця обставина вже ні гнітила, як перш Івана, а додавала йому снаги і рішучості. Що не кажіть, а за такого диму ворогові нелегко буде визначити, що він один, що в нього немає сусідів зліва справа і жодних утилу резервів. Наразі йому зробилось жаль Марії, баби, Мами. Загибель мить жалоба вічна, їм виглядати його з війни, не вірячи словам журби, надісланим з його частини, їм утирати сльози в щасливий день перемоги, їм ждати потім чуда, яке по вік не станеться. Шкода було й своїх дітей, які не підуть у ліс по гриби, по рибу, що заблукала в повінь. Не побіжать у Києві на Володимирську високу гору Помилуватися Дніпром, Подолом і Подесенням, Що видно в дні погожі. Згадався бусел, що повернувся один із вирію, І стояв усеньке літо в кублі на хаті незвично сам, Застиглий як пам'ятник своїй загиблій подрузі своїм пташатам, що не злетять у синє літнє небо. Сплила на пам'ять школа, якої він так і не встиг закінчити через війну, обличчя друзів та вчителів. Аж усміхнувся, згадавши, як утікав щоразу з класу, коли приходили робити різні щеплення, як йому пророкували за це усі болячки, що тільки є на світі. Він не терпів уколів і через те не міг нічого з собою вдіяти, хоча, по правді кажучи, і намагався. На луговій дорозі в диму і сирі мороці щось вирухнулося і поволі, мов підкрадаючись, посунуло у бік галявини. Іван одвів затвор, поглянув, чи є на місці провід. Не хвилювався, знав наперед, що буде, як розвиватимуться події далі, спокійно ждав того, що насувалося на нього гулом, ляскотом, вогнем і димом. Попереду йшов важкий, плямистий танк. За ним низенький опель, якого Івану гледів лише на мить на вигині в об'їзд старої вільхи. А далі щось там рухалося, ревло, репіло, чахкало. За метрів п'ять одміни танк зупинився. Напевно, водій побачив галявину, і на ній машину і завагався. Заворушилась башта. Гармата пішла донизу, втуплюючись порожнім чорним оком у полуторку, що так нахабно загородила колоні шлях. Проте не вдарив постріл. Танкісти, певно, вирішили, що на якусь машину не варто тратити дорогоцінні в їхньому становищі боєприпаси. Танк тихо рушив далі. Нестерпно довго він підминав під гусениці ті кілька метрів, що відділяли його від міни мов відчував, що це останні метри, що поза ними йому нема дороги. Іван затис у кулаці петлю, якою кінчався провід, і ждав моменту, коли гора страшної криці на дві третини мене його позначку хотів одним ударом зім'яти йопеля. Ще три, два, метр рвонув на себе провід, коли кінець гармати зрівнявся з вільхою, Останню мить згадавши, що там не справжня міна, і що граната вибухає не тої ж миті, коли із неї вирве чеку. Секунди були безмежні. Танк мчав, як вітер, думки Іванові летіли ще хоч чише, схопив останню зв'язку гранат, готовий виправити невдачу зміною.